Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Jøgen I dag skal vi forbi det amerikanske eliteindeks, der fredag satte rekord. Og så skal vi høre lidt om de danske boligejere, der får mindre løn udbetalt i januar. Og så slutter vi af med en professor, der forventer en blød lænding for økonomien. Du lytter til Jøgen Mit navn er Laura Nørkær Seligmann. Fredag aften dansk tid kunne det amerikanske eliteindeks S&P 500 sætte rekord med det højeste niveau nogensinde. Stigningerne tog tæt gennem handelsdagen, og ud på aftenen passerede indekset den seneste rekord, der blev sat i januar 2022. Fredag lød det fra Lisa Ericsson, der er markedschef hos US Bank Wealth Management, til Reuters om udviklingen. Det er virkelig en opmuntrende dag i forhold til aktiviteten, og 4.800 har været en slags nøgle-niveau, som har været svært at passere. Så hvis vi fortsætter i den retning, vil det være et meget positivt signal. Den pæne fremgang ser også ud til at fortsætte i mandagens handel. Ifølge futures står alle de tre store amerikanske indeks til at stige i børsåbningen i eftermiddag dansk tid. Det er særligt tech-aktierne, der står til at flyve i vejret, da futures indikerer, at Nasdaq-indekset skal op med 0,6% også hjemme i Europa, peger Futures på en positiv åbning. Futures First Stocks 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, står til at stige 0,8 procent. Når lønsæden for januar 2024 tækker ind i den virtuelle postkasse, vil en række boligejer nok spære øjnene op. De fleste danske boligejere kommer nemlig til at få mindre udbetalt i løn, end de plejer. Men det der er en forklaring på, lyder det fra Stadestyrelsen i en pressemeddelelse. Den lavere løn skyldes nemlig af de nye boligskatteregler trådte i kraft ved nytåret. De medfører, at Stadestyrelsen opkræver begge boligskatter, både ejendomsværdiskatten og nu også grundskylden over lønnen. Tidligere skulle boligejere selv betale grundskylden til kommunen. Lige præcis grundstylen har været i fokus de seneste måneder, efter danske boligejere i efteråret fik adgang til deres forløbige ejendomsvurderinger, som der nu også betales skat på baggrund af. Det er nemlig grundstyldspromillen, der i flere kommuner er ryttet ved, og derfor er det især også her, at nogle boligejere har oplevet fejl i de nye vurderinger. Der er udsigt til, at vi får en såkaldt blød landing for økonomien. Det vurderer CBS-professor Jesper Rangved ifølge børsen om scenariet, hvor centralbankerne får bekæmpet inflationen med rentestigninger, der ikke skaber en recession. Meget peger i retning af, at centralbankerne sænker styringsrenterne i løbet af de kommende 12 måneder, og det vil hjælpe økonomien og markederne, som dog tog forslut på glæderne i slutningen af 2023. Det betyder, at et afkast i omegnen af 6-7 til globale aktier i løbet af de kommende 12 måneder virker sandsynligt, siger han til mediet. Professoren vil dog ikke afvise, at vi får en mild recession, for boligmarkederne er hårdt ramt af rentestigningerne. Det kan sende økonomien ud i en nedtur, der trækker aktierne ned. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen.